«Підсидіти, допоки я з вами!» – подумала я і зняла з пальця срібну каблучку. «Срібло дезінфікує!» – авторитетно промовила до спостерігачів і укинула її в черево. «А тепер шийте!» – я увесь час подумки звертаюсь до малярства. І тому у цю мить уявила дивовижне полотно, яке могла б намалювати. «Ті, що зашивають прихованого кролика в вепра!» Ця божевільна страва, до речі, моє підтвердження того, що світ влаштований як мотрійка, і усе досить гармонійно вкладається у все. Отже, закінчивши роботу, ми засунули лист із вепром в піч. Протягом кількох годин мої помічники поливали тушу соком, котрий утворився довкола неї. А я без сиділа біля вогнища і думала, чи цього хотіла? збираючись у цю дорогу. Одяг мій забруднився, хоч на мені й був великий фартух з брезенту. Мені не показали ніякої кімнати, де я б могла помитися, розташуватися і відпочити. Мої помічники, не мов, забули про мене, і все ми тушилися, нарізаючи салати, розливаючи вина по карафах і піднімаючи це все нагору за допомогою спеціального ліфта. Останнім на нього поклали вепра на велетенському блюді. А все це мене вже не обходило. Навіть не хотілося. Куховарка перехрестила вепра, немов рідного сина перед далекою дорогою, і натисла на гудзик підйомника. Вепр, із якого духмяними цівками випаровувалася його відвлашна душа, повільно, мов цариця Клеопатра, при в'їзді до Рима, поплив нагору. Я подумала, що варто було б роздягнутися і сісти на нього верхи. От то був би справжній сюрприз для гостей мерзенного старигана. Хоча досить з нього й каблучки, об яку він зламає свій останній зуб. Тьху! Зу два дні я провела у закуті біля кухні, вирішуючи, що робити далі, допоки кухарка не принесла звістку від мого господаря. Виявляється, мсія наказав скласти список потрібних мені речей, і всього такого іншого. Одне слово всього того, що буде потрібно для подальшого існування в його помешканні. Ой, яка я була розлючена! Три доби без ванни, три доби під смердючим простирадлом у кухні на нижньому поверсі, без капців, без нічної сорочки, у товаристві мішків з чищеною цибулею. Я вже точно вирішила розірвати контракт. І тому рукою, котра не затремтіла жодного разу, вивела на папері щонайменше 10 абсурдних пунктів. Відчувала себе так, ніби упорядковую шлюбну угоду, отже, джакузі і сніданок в ліжко, плазмовий телевізор, ліжко 3 на 4 метри, звичайно ж, вікно з краєвидом на гори шовкову білизну, шампунь фірми Procter Gamble, Гембл», зубну пасту «Лакалут Актив», пратіотелефон, сто пар білих шкарпеток з ангори, у мене завжди крижані ноги, набір косметики від «Живенші», сукні, нові джинси і два собачі хріни. Про хріни я, звичайно, дописала. У посткриптумі. Наступного ранку, коли я намагалася хоч якось відчистити від кабанючої крові свої єдині джинси, ну, мати пристойний вигляд, коли вийду на вулицю. Та сама кухарка мадам ЖЖ, тобто її ім'я, як вона сказала, Женев'єва, увійшла до комори без стуку і запросила мене прямувати за нею. А мсье Паскаль просить вибачення за затримку та тимчасові незручності, сказала вона. Але стільки пар вовняних шкарпеток та ще певного кольору довелося чекати з столиці у нас маленьке місто, і такої кількості в крамниці не знайшлося. Це непокоїть паршиве у вас містечко, якщо в ньому немає шкарпеток, промимрила я, але все ж таки попленталась за нею, тими сходами, про які я вже розповідала. Власне, мені було байдуже, що на мене там чекає. Залізний гак для тортур. Іспанський човіток чи оркестр духових інструментів, але, зізнаюся, поглядаючи на картини, погладжуючи дерев'яні бильці і вдихаючи запах помешкання освітленого тьмяним світлом,